<coughs> wa bina staina mabadi sasa so, ni kipimo kipi cha hesabika kuwa ni safari katika hili wanachuoni wanazo akwali kunaayo kaula ambayo kwa kusema kipimo cha kilomita themanini mtu akitoka mji wake kipimo cha kilomita themanini huyu ahesabika kuwa ni msafiri. Hii ni mojawapo ya aqwal na katika madhhab shafii na no wengineo. Na kuna kauli ya pili kuwa chochote ambacho kuwa katika mji wenu mwahesabu kuwa ni safari. Naondoka hapa naenda katika mtaa wa jirani, na safiri Basi hiyo ni safari. Hata kama haijafika kilomita themanini. Wallahu alam hii ndo kaula ambayo kuwa sahihi. Chochote ambacho kwa nyimo kwa kuwa ni safari basi ni safari ambapo kwa itajuzu mtu kuvunja swala na kadhalika awe ni mwenye kufuturu Kipi, basi na kuzingatia kipimo Kwaani haijakuja tahdid ya kisheria haijakuja nasf ya kisheria kuweka tahdid mipaka ya vipimo vya kusafiri